اندلسن اندلسن اندلسن اندلسن اا تيجي نماص الا التسبيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <يه أباس> يا عباس يا امه انا ابوك تيكه يدوب يعني ياكو velik duhadis duhadis biz je e uh, odnosno nadalje o terminizi i namaza i uh, ostale manje poznate zbirkama od Abdulah od nas poznati hadis. Nači uh, hadisu koje se spominje klanjanje takozvanog namaza tesbih. E uh, oni vjerovatno ode autor je Ajde Karni tajni ode navio ovaj ovaj namaz upravo ga ode zbog tog razilazenja među učenjat oko namaza da li je uh, odnosno hadisa kojim se spominje ovaj sada razilaženju činjacima, dali hadisi, veri dosta, niverodostojan, ima, znači, veliko razilaženju činjacima, u hadisima. I shodno tom razilaženju, oni činjaci koji su, mu uh, hadisi koji je zdigli na stepen privatlivog hadisa, uh, prihvatili su ovaj namaz, kao propisan, da se klanja namaz Tespih. Prijatno mnogi od nas pripučuju za taj Tespih. Uglavnom, znači, ima taj drugi hadis, ali način, način klanjanja tog namaza jako neobičan, je totalno različit od ostalih namaza. I to je ono što je, što je veliku većinu hadisa odvelo do toga da da ocijeni ovaj hadis kao neprihvativ... Pored slabosti koje imaju u, u lancu prenosilaca... Da, da, da. Znači, pored toga što ima, ovaj, što ima ovaj hadis, ima slabost u lancu prenosilaca... Hadis je neobičan zbog tije dvije stvari, znači ima slabosti u svim rivajetima, a drugi je druga je mahana što je način klanjanja ovog namaza, znači totalno saradisku, svi ostali namaza, znači nema takav oblik namaza, je ovo više ličeno notarsku namazu, ono što, što kod nas ljudi znaju klanjati, dodati, izmisliti. Zbog tije dvije stvari liže da ovaj hadis, da ovaj hadis slabi, na tome je velika, velika skupina hadisa poznati učenjaka hadisa, muhaftijka, da je ovaj hadis slab i da, da zbog njega, da zbog tog, zbog te slabosti i neobršnosti načina klanja. Ja sam pisao da ovom je sreći kogniti detalji, nek se vrati na, na, tu, na, na, na taj hadis i uh, jer se je se ovaj, propis ovog namaza vraća na ocjenu tog hadisa. Ispravno znači da ovaj hadis slab i da ovaj namaz, namaz nije propisano klanjati, da se ne da na tom. Salat od hađe, sljedeći namaz na fila kaži, Jurva Anhu enhu sallallahu alayhi wasallam sa qaala man tawadda' da je ila evo naknadno sam ovo bez veze u danaoma ovaj treba na vez shitav hadis tekst koji se razumije da se prenosi znači ona da se prenosi ova vrsta hadisa ispravno da ovaj da je da ovaj hadis znači da ima slabosti da ovaj namaz nije potvrđen namaz potrebi namaz potrebi Nije bolje bilo da ga nije uvrstio ovde. Sljedeći hadis, salatu tevba, kao Resulat San Salim Amin ređunen, yudnibu zemben, thumma yakumu, fejata tahara, thumma yusallira, qatim thumma yastagfiru, ila gafirallahu lehu. Hadis, znači, pardon, hadis koji potvrđuje da ima namaz koji se zove namaz tevbe. Zbog hadisa u kojem je došao, znači nema čovjeka koji učini grije, a zatim, kaže, ustani i očisti se, odnosno za gusul, i klanja dva rekata i e, jestahfiru e, traži oprosti kaže žalšana, a doma la žalšana adamala, ne oprosti. E, pa da je skupina očinjaka nastavu stavu da, da je da ovo poseva nama za teubu, znači neko hoće izlučeni teubu, sjeti izlučeni neki grije, kopka kao nešto, da onda maksu znači, klaña dva rekata i na ta dva rekata traži tražite uboda lahdjan šanu. Dobra druga skupina znači neka smata da ovaj hadis znači da ovaj hadis uvarna kaže neki poseban namaz. I da nema poseban namaz za teobu. Nego je samo jel pojašnjeno ovdje ovaj, da čovjek može znači da može da čovjek da učini teobu na na ovakom znači pa znači namaz za teobu namaz jer je tada tada preči bliže da mu se usluša da mu se usluša dova i njegova teuba da mu se primi teuba a ne da ima počelo namaz za teuba u svakom slučaju znači velika skupo znači smatra da ima počelo namaz za teuba kada osoba da se pokaje od nekog dijela pa da, da klanja namaz za teubu mada to nije uslov osoba da većina teuba dovoljno da Da znači može da dovi da digne lađe lešanu ruke, da dovi može u toku bilo kojeg namaza, farz namaza ili na file bilo koje na seži zatraži e, oprostat lađe za šanu da mu oprosti grijeha, određeni grijeh znači, koji je radio, za koji hoće da uđenite elba. E, andalu sami, andalu sami,